У люди Гелевеє тільки лупали очима, не розуміючи, що діється. Він спершу подався таки додому. На швидку пообідав, а потім чкурнув до лісу. Перемерзнувши там до темна, попросився до хати надійного товариша Петра Антоновича, який жив під лісом. Диво-дивне, але вночі прибився туди і Іван Шуренок. Він утік з-під арешту через вікно. Хтось підсобив. Галевей із Шуренком сиділи в хаті, поки Петро Антонович ходив у містечко на вивідки. Казав, що їх утікачів шукають по всіх усюдах. Соколовський роз'їжджає зі своїм штабом по Коростишеву на білому коні. Наклав на жидів контрибуцію 200 тисяч, мовляв, виплатили совдепам, то й нам платіть. Боячись по грому, налякані жиди збирають гроші. Пролилася і перша кров. Соколовці розстріляли льоньку Бахтинського, одного з козаків Галевея, за те, що той, колишній конокрад кримінальник, хотів хапнути буланого жеребця в самого Тимоша Корча. Баба з воза, сказав Галевей, я б і сам його прикандичив. Він загадав Петрові Антоновичу тихо скликати їхніх людей. Нехай переказують нижчечкам. Один одному, щоб сьогодні о півночі зібралися на Кудрявці у хаті Йосипа Панфілка. Видалася темна й морозна ніч. Зійшлося майже сотня озброєних людей. Гелевей знав, чим їх підігріти. Він сказав, що Соколовський на ранок готує погром і постраждають не тільки жиди. Петлюріцям начхати на бідних каменотесів треба рятуватися. До містечка рушили чотирма групами. Одна з них пішла захопити телефонну станцію, що стояла на околиці. Коли там пролунали постріли, Олекса з ад'ютантом зозулею та п'ятьма козаками поскакали розібратися, що сталося. Тим часом нападники швиденько повернули до своїх, і Олекса застав на станції лише горбулівську варту. Ніхто не второпав, що воно стріляло. Хтось, наче, з просоння – Розважився та й пішов спати. Заспокоївши козаків, Олекса поїхав до штабу. Білий кінь, ступивши одним копитом на міст через тетерів, тривожно застриг вухами. У пітьмі блиснув вогонь рушничного випаву. Куля прошила чорну бурку, черкеску і розписку, яку Галевей дав отаманові. Шуринок влучив у серце. Олекса упав на міст. Його ад'ютант Зозуля кинувся до атамана, але не встиг навіть зіскочити з коня. Смертельний постріл зупинив Петруся Зозолю. Під зливою куль ще п'ять козаків змушені були глупувати, куди очі бачать. Услід за ними, розтинаючи грудьми холодну темряву, ночі помчав білий кінь Олекси Соколовського. Без отамана і решта горбулівців розгубилися. Запанікували, кожен сам рятувався, як міг. Дехто кинувся навтюки через тетерів, провалився на тонкому льоду і скупався разом з конем. Дехто потрапив у полон, але, ощасливлений перемогою Гелевей, відпустив бранців додому. Пам'ятаючи про розписку та своє чесне слово, він навіть сказав полоненим, аби вони передали рідним, Кривавого оселеця, що ті можуть забрати тіло. Його ніхто не чіпатиме. Воно задубіле лежатиме на морозі, поки не розтягне звірина. Тож нехай приїжджають. Поїхав по Олексу батько, Горбулівський дяк Тимофій Соколовський, разом із дочкою Сашею. Вона сама напросилася. Хоч і страшно було, але знала, що так татові буде легше. Возив колись її лесик до Радомишля. Тепер вона його повезе, тільки не бричкою, а на санях, запряжених парою тих таки стаєних коненят. Олегся лежав під перилами мосту, роздягнений до білизни. Хтось поживився його буркою черкескою, білою шаблею і козацькою шапкою з червоним шликом. Він був зовсім не схожий на себе. Чуже обмерзле лице із заледенілими повіками вже втратило навіть маску смерті. Біляве волосся покострубатіло, шия щорніла, спітня сорочка на грудях була бура від крові. «Хіба це лесик, тато?» – спитала Саша. «Лесик на небі», – сказав Тимофій Соколовський, – «а це його прах» він сам узяв на руки закоцюрблене синове тіло і поклав на сани. Довго їхали мовчки. Саша думала, що треба оплакати брата, але горло закам'яніло. В очах було сухо і порожньо. Може, тому вона пізно помітила, що їдуть вони не тією дорогою, якою їхали до Коростишева. Перед кам'яним бродом старий Соколовський повернув на Кайтанівку. «Тату», – сказала Саша, – «ми ж не туди поїхали». «Туди», – відповів батько. Далі старий узяв попід лісом на Пилиповичі. «Поховаємо Олексія так, щоб ніхто не знав, де», – сказав він. «Є тут свої люди. Поможуть викопати яму. Земля мерзла». «Лесика ждуть удома», – сказала Саша. «Нічого, менше буде плачу. А ти ось візьми, бо я забуду». Він дістав із торби вперед кусаний жовту свічку. Перед тим, як опустимо в яму, даси йому в руки громніцу. Зноска. Громніца. Свічка, яку вкладають у руки Небіщикові, щоб душа бачила дорогу до раю. Саша взяла свічку і раптом її аж підкинуло. Тату, дивіться!» Старий озирнувся і не повірив очам. Їх доганяв білий кінь. Розділ четвертий. Маруся сказала, що до походу на Київ вона може виставити тисячу козаків, триста кінних і сімсот піших. То у вас ціла бригада? здивувався Осип Станімір. Бригада імені Дмитра Соколовського, сказала Маруся. Маємо кулемети і батарею гармат. Вони сиділи у штабі, який розміщався в хаті того священика, що помахав Марусі рукою. Ще надійшли команданти першого і третього куренів – поручники Антон Тарнавський і Данило Бізанц. Старшини слухали Марусю, час від часу перезиркуючись між собою і зводячи в гору брови. Їх тішили триста кінних. У галичан із кінотою було сутужно, і менше радували 700 піших. Вони вже трохи побачили повстанців, котрі воювали не з гірше завишколених вояків, але важко надавалися до кооперації